Yeah. Mm -hmm. I'm not afraid to Kívánok, sziasztok. Ez itt a Magyar óra adása, a mikrofonnál Devecseli Tamás, a Nyubransziki Radgersz Egyetem stúdiójából. A műsorunkat helyi idő szerint minden vasárnap sugározzuk este 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, a keresőbe beírják, hogy Radgersz Rádió majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami Magyar Óra kukac, yahoo.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán éhetnek el bennünket. Várjuk mindig ésrevételeket a műsorral kapcsolatban. Ma október 30-a van Alfons nap. A program ismerhetetés után híreket hallhatnak, majd bemutatom Mátra fővárosát, szülővárosomat, Gyöngyöst. Ma is, mint mindig ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi lesz sport és természetesen sok zene. A mai adást a Fiesta együttes nyitotta, most pedig következzék Ágnes Vanília egy Radnóti Miklós versével, egy vers zenés feldolgozásával, melynek címe, sem emlék, sem varázslat. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai magyar órához. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér kezében kard van, mögöttem jár, vigyázz rám, Megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy volt hajnadon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértelt, és hol miát elhagyja, s jó formán mesteren, annak szép, könnyű léptű szívében megterem. Az éretést, és tűnődő, kevés a alázva, az másról szól, ha lázad. nem ennen érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felétől. them. Kedves hallgatóink, most pedig kérem, hallgassák meg azt a rövid hírcsoprot, amit összeállítottam ma önöknek. A legelső hír, amit felolvasok, és egy hanganyag is jön utána, az a halottak napjával kapcsolatos. A budapesti temetők meghosszabbított nyitvatartással reggel 7-től este 8 óráig várják a halottak napjára érkezőket, mondta a budapesti város üzemeltetési központjának szóvivője Szűcs Panni. Az inforádiónak. 28-ától ig a temetőirodákban ügyeletet tartunk, tehát akkor bárki felkereshet minket, és a temetők nyitvatartását is meghosszabbítjuk. Reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva a temetőink, és ugye vissza a 3-ántól szokásos rend, akkor majd megint fél 8-tól, délután 5 5 5 óráig lehet bemenni. A gépjármű forgalom rendje is módosult, mivel nagyon sokan érkeznek temetőbe, nagyon sokan jönnek gyalogok. Ezért a döbbenőmentesség miatt korlátozhatjuk a gépkocsi behajtást. 30-án, 31-én és 1-én pedig tilos lesz majd autóval behajtani a temetőbe. Természetesen, hogyha valaki nagyon idős, vagy járóképtelen, vagy mozgáskorlátozott igazolványa van, akkor indokolt esetben a temetővezetője az persze engedheti őket a temetőnek. Próbálunk kisbuszokkal is segíteni az új köztemetőben 21-től 23-táig, négy órától egy, 24-ét, olyan a másodikáig pedig 3 mikrobusz segíti majd a közlekedést, és ugyancsak a Fiumei úti sírkertben, 30-31-es 1 fog fogja segíteni a közlekedést, ezek egyébként ingyenesek. És hát reménykedünk abban, hogy azért, mivel tényleg most négy napra eloszkodtak a látogatottság, ezért minden nap fognak jönni, nem csak mondjuk elsőjén. Lesznek központi megemlékezések? Igen. Október 31-én, 5 órakor a Fiumei úti sírkertbe tartunk egy nagyobb megemlékezést. Itt egyébként Vásári André fog felépni, ő fog énekelni, Kubikannal fog verset mondani, Vince Kinga fogja vezetni a műsort, és elsőjén pedig a Falkasféti temetőbe az egyházak fognak kegyeleti megemlékezést tartani, az is délután 5 órakor kezdődik. Na a következő hír az a jobbváltételi adóról szól. Jobbváltételi adót vet neki a Fidesz, ezt jelentette be nemrég, Lázár János frakcióvezető. A javaslat szerint adóznának extra magas nyugdíjukból a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori vezetői, a Kész, az AVH és a Volt Munkásőr szervezet első emberei is. Hogyan lehet elérni, hogy a megöregedett kommunisták ne éljenek jobban, mint megkínzott áldozataik? És vajon ki kárpótolja azokat, akik szüleik 56-os szerepe miatt nem örököltek lakást és vagyont? Érvelt Lázár János, a Fidesz frakció vezetője. Az országos tisztifőorvos mindenkinek azt ajánlja, hogy adassa be az influenza elleni védőoltást. A térítésmentes oltóanyag november elejétől kérhető a házi orvosoktól. Most egy hanganyag következik ezzel kapcsolatban, szintén az rádiótól. November elejétől, tehát a jövő héten kérhető a házi orvosoktól a hazai gyártású háromkomponensű szezonális influenza elleni védőoltás. Az oltóanyagok, valamint a térítésmentes oltóanyag kiszállítását Október 17-én kezdték meg a kormányhivatalok kerületi és kistérségi népegészségügyi intézeteibe, és 27-én fogják befejezni, és ezek az intézetek gondoskodtak arról, hogy a házi orvosi praxisokba eljusson az oltóanyag. A tavalyi évhez hasonlóan 1.300.000 adag Fluval AB oltóanyag áll rendelkezésre, a három éven felüliek oltásához. Hat hónapnál idősebb és három évesnél fiatalabb krónikus beteg gyermekek oltására pedig 5000 adag oltanyag áll ugyancsak a házi orvosok rendelkezésére, ami már szétosztásra került. Kiknek ajánlják a védőoltás beadását? Védőoltásokon azoknak ajánljuk, akik az úgynevezett fokozottan veszélyeztetettek a súlyos influenza szövődményeivel. Ezek a krónikus Szervi betegségben szenvedők, szívérendszeri betegségben szenvedők, valamilyen betegség miatt immunkárosodott személyek, daganatos betegek. Étre többen fordulnak orvoshoz, felső légúti megbetegedés miatt lehet-e már beszélni influenzáról. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a legoptimálisabb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a, a védőoltásokat kezdjük meg. Magyarországon influenzavírust még nem mutattunk ki ebben a szezonban. A 40. héten megkezdődött az influenza figyelőszolgálat. Az orvoshoz fordulók száma az ilyenkor szokásosnak megfelelő. Közösségi járványokról nincs tudomásunk, és azok a betegek, akiknek vizsgálati anyagát az epidemiológiai központban Beküldték influenza vírusok kimutatása céljából. Ezek valamennyien negatívnak bizonyultak, tehát nincs még Magyarországon influenza, és én azt gondolom, hogy a vírusok cirkulációja is a korábbi évekhez hasonlóan, amikor november végén, december elején fog megkezdődni, tehát november hónap az rendelkezés áll a védőoltásokra. Védőoltás beadása után két hét szükséges a védettség kialakításához. Hát azt hiszem ez hasznos információ volt még nekünk is itt Amerikában, és most jön egy gazdasági hír. A forint volt a legrosszabbul teljesítő európai valuta az elmúlt három hónapban. A görögöket nem számítva az uniós országok közül Magyarország csődkockázata nőtt a legnagyobb mértékben. A kormánynak lehet, hogy át kell értékelni a nemzetközi valuta alapot elutasító politikáját jelent meg a Bloomberg gazdasági jelentésében. És most folytatódik a műsor zenével, és ez a zeneszám az LGT-től hallható, amit remélem, hogy a CD nek a lejátszója meg fog tudni találni, mert ez már a második próbálkozásom, és igazából nem akar ez sikerülni, úgyhogy ha nem haragszanak, akkor következzék egy másik szám, ami tulajdonképpen az Edda együttestől van. A címe Elhagyom a várost, és ez tulajdonképpen a bevezetője is lenne annak a részének, a programnak, amit az én szülővárosomról, gyöngyösről szándékozok önökhöz szólni, önökkel megosztani. Szóval kérem, hallgassák szeretettel az Eddától az Elhagyom a város című számot. Igen, elhagyom a város. Kedves hallgatóink, ez az EDD együttes száma, az elhagyom a várost az 1970-es évekből. Sokan ezen nőttünk fel, és bevallom, sokan énekeltük, sokan megtanultuk ezt a számot kívülről, hiszen nemcsak, hogy divat volt, de azt hiszem, hogy mindannyian valahol arra vágytunk, hogy elszabaduljunk Magyarországról. És ez azt hiszem, hogy 78 óta a közel 25 éve, már még nincs 25 éve, de... De, egy jó ideje. Meg kell, hogy mondjuk, hogy ez a vágy, hogy elhagyják az otthonukat a magyarok, ez nem csökkent, és ezért gondoltam arra, hogy ezt az órát, ezt a részét a programnak egy kicsit visszagondolkozva, visszaemlékezve az én szülővárosomnak fogom szentelni. Gyöngyös a Mátra kapuja, a Mátra fővárosa, hogy sokan ismerik, és úgy is emlegetik, hogy a szől szőlő és a borvárosa. Az M3-as autópálya és a régi M3-as bocsánat, illetve a 24-es országúton között helyezkedik el, vasúton pedig megközelíthető vámos György felől, és uh, azt ugye mindenki tudja róla, hogy uh, Gyöngyös, Gyöngyöst északról a Mátra határolja, délről pedig az Alföld, Gyöngyös-Heves megye, második legnagyobb városa, a megyeszékhely egy Eger utántalán a legismertebb és leglátogatottabb Heves-megyei város. Gyöngyös lakosságának a száma megközelítőleg 33 ezer ember. Én mikor még ott végeztem tanulmányaimat és ott nőttem föl, akkor ez a szám még akkor 40 ezerre volt stagnálva, szóval ez ebből is érezhető ebből a számmal, hogy, hogy a népesség csökken és Magyarországon az egy valós és sajnos ijesztő forma, Gyöngyösről tudni kell, hogy honfoglal honfoglaláskori településként is ismert, és a, ismert volt, és a 11. század végére már virágzó gazdasági élet alakult itt ki. Károly Robert király 1334-ben várossá nyilvánította Gyöngyöst, elsősorban az észak észak irányban kibontakozó borkedes borkereskedelmenek köszönhetően. A 15. században letelepedő ferences szerzetesek a várostól kapott védelmér cserében ellátták a lakosok testi-lelki bajainak gyógyítását. A település 17. századi állapotát híven tükrözi egy útleírás, mely említi a tiszta utcákat, a sok kereskedőt, a bájos lányokat és a zafírhoz hasonló színű tüzes, zamatos borokat, melyeket még a törökök is szívesen kóstolgattak. A Rákóczi Szabadságharc idején a városban folytatott tárgyalást a fejedelem a császár követével. A leghizseresebb kuruc tábornokot, a pestisben meghalt vakbotját a rendi templomban temették el. A templom környékét nemrégiben átépítették, jelentősen megváltoztatva így a térség arculatát. A város 20. századi történelmének szomorú eseménye az 1917. májusában bekövetkezett tűzvész volt, amely a lakóépületek nagy részét elpusztította. Az újjáépítés során alakult ki a mai harmonikus, egységes városkép. A nevezetes épületeket, templomokat, lakóházakat rangjukhoz mértő módon átépítették. És most pedig szót szeretnék, egy pár szóban szeretnék megemlékezni arról, hogy gyöngyösen nagy múltal rendelkeznek a templomok. Gyöngyösen van a Szent Orbán templom, egy barokk 16. századi templom, a Szent Bertalan templom, a nagy templom, ami a főtéren található, ami talán a legmagasabban a régi épületek közül mutatkozik már messziről. Aztán van a Szent Miklós ortodox templom, van a Kálvária kápolna, és van egy református templom is. Azonban azt hiszem, hogy a, az egyik legnevezetesebb templom, Gyöngyösen az a Ferences templom, a Sarlós Boldogasszony és Kolostor. A barok épületben található hazánk egyetlen éppen és egységben maradt középkori eredetű Ferences Kolostori műemlék könyvtára is. És ezen kívül van a Szent Bertalan templom. Kincstára az épület 1784-ben épült, eredetleg a gimnáziumi konviktus volt. Itt található Magyarország második legnagyobb katolikus egyházi gyűjteménye is. És utoljára, de nem utolsó sorban, a Szent Erzsébet templom is megtalálható gyöngyösen. De azt hiszem mindannyiunk számára a legnevezetesebb és a legszívünkhöz um, a legközelebb álló épület a templomok közül, a barátok temploma, mi így hívjuk gyöngyösen a Sarlós Boldogasszony templomot, amit um, emlékszem még gyermekkorunkban um, ki és bejártunk kisebb ablakokon, az épületnek a parkfelüli oldalán, és mind azt próbáltuk elhitetni a másikkal, hogy megtaláltuk vakbottyánt, ami természetesen nem volt igaz. De a Ferences templomban manapság és nagy munka folyik, és nemrégiben a Kossuth Rádió egyik riportjában hallottam, hogy a Ferences templomban, a barátok templomában feltártak egy több száz éves Kőből készült gyontató főkét, ami egészen egyedülálló egész Magyarországon és talán Európában is. De most van egy újabb hanganyagom, egy újabb felvételem a gyöngyösi barátok templomának egyik barátjával, Ferences szerzetesével, amit figyelmükbe szeretnék ajánlani. Hát igen, ez nem az lett, ez nem a Ferences interjú, de dolgozom rajta, úgyhogy eh, addig is azt hiszem, hogy eh, senki nem bánja továbbra is eh, meghallgatni ezt a gyönyörű számot, amit épp a kormorán Adjon az Isten című dalának neveznek, és amíg ezt önök hallgatják, én megpróbálom megtalálni, mert az technika ördögem ma eh, úgy látszik nem kedvel engem, és... Eh, már az adás elején ugye hallották, hogy problémám volt vele. Hallgassák tehát szeretettel ezt a kormoránc számot. újra a hallgatókat. A mikrofonnál devecseri Tamás, és uh, el szeretném mondani, mielőtt bejátszom, megpróbálom bejátszani újból ezt a felvételt a, az atyával, a Gyöngyösi Barátok templomának a, az, az atyával. Ezt szeretném önöknek mondani, hogy a mai adást a szülővárosomnak a bemutatására, Gyöngyös bemutatására szenteltem. Úgyhogy most jöjjön újból, megpróbálom újból az inter, interjút. A Gyöngyösi Ferences templomban beszélgetünk. Gyöngyös és Szeged két emblematikus Ferences hely a magyar történelemben. A kommunizmus négy évtizedét kivéve folyamatos volt a Ferences jelenlét még a török időkben is. Ágoston atya mióta van Gyöngyösön? 1997-ben kerültem ide éppen Szegedről és most 12 éve hogy itt vagyok. Hogyan tudná a jó hallgatóinak bemutatni a gyöngyösi Ferences templomot, Ferences rendházat, ezt az épület együttest? Szegedi Kolostor is egy óriási Kolostor, akik ismerik, és amikor ide kerültem, meglepődtem, hogy ez még nagyobb. A Szegedi Kolostorunk az egy nagy tér közepén állt, ott sikerült megőrizni a teret is. Itt viszont körülépítették a Kolostorunkat, elvették a Kolostornak a kertjét, úgyhogy ideérkezésemkor egy nagyon kellemetlen érzés volt, hogy az utcán kellett kipakolni. Hála Istennek a Kolostorunkból Elég nagy részt visszakaptunk a Plébánia részére, mert az óriási kolostort, mikor hidekerültem akkor még a definitórium úgy gondolta, hogy majd kollégiumot építünk, de aztán pár hónap alatt inkább az autisták segítő központjába alakították át, utána egy-két évig tartott ez a munkálat. Viszont a Plébánia részére elég sok. Helyiség megmaradt, ahol hittan termeket tudtunk kialakítani, és az irodákat, illetve a kolostor részére konyhát, mosodát, vasalóhelyiséget, és a fölső emeleti rész pedig egy kis szárnyon belül a rendház részére. Az ország legnagyobb Ferences rendháza? Jelenleg igen. A mostani Magyarország területén, a régi Nagy Magyarország területén a Mária Radnai volt még nagyobb. Miért volt szükség ekkora Kolostorra gyöngyösen? Az 1700-as években, tehát a török kivonulása után az akkori úgynevezett Salvatoriános provincia, azaz isteni megváltóról, ütvözítőről elnevezett provincia, a... Jövendékek számára itt rendezte be a főiskoláját. És a Kapisztrán provincia is ezt átvette, utód provincia. 1900-tól kezdve a teológia az itt volt a rendünkben a növendékeket három helyen képezték Szécsényben volt a noviciátus Jászberényben a filozófia tehát a noviciátus utáni két év, és utána a teológia pedig itt gyöngyösen általában 60 növendék volt itt plusz a tanáraik, úgyhogy elég nagy számú, ferences közösség számára kellett a kolostor de már az 1700-as évektől kezdve ezt kiépítették tehát az 1711-12-től kezdve fölépült ez az óriási korostor a növendékek befogadására, meg a tanárok befogadására. És József Józseftől kezdve plébánia is volt, mert tudva levő, hogy csak azok a rendek maradhattak fönn, akik lelki pásztorkodással is foglalkoztak, hogy ezért kellett ilyen óriási korostor. Kedves hallgatóink! Most pedig megkérdezem önöktől, hogy mi másért lehetne még érdemes gyöngyösen szétnézni. Na most, uh, fel tudnék meg én is egy pár dolgot. A Ferences Szerzetes templomon kívül és a többi templomon kívül. Például um, elég híres gyöngyösen a Károly Robert főiskola, ami 2003 óta önálló magyar felsőoktatási intézmény gyöngyösen. Hallgatóinak a száma 13.380 fő. Ez azt hiszem elgondolkoztató, hiszen a gyöngyös lakosainak a száma 33 ezer szóval nem tudom, hogy belevették-e a diákokat ebbe a statisztikai adatban. Mindenesetre a Károly Robert főiskoláról talán még érdemes azt tudni, hogy 1871-ben kezdeményezték először gyöngyösén szőlész borász felsőfokú oktatásként. 1962-ben az országos felsőfokú szakképzés keretében mezőgazdasági szakképzés is elindult. 1976-ban a szakképző intézet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem egységévé vált. 1989-ben Magyarországon elsőként indult el a kísérleti levelező tagozat is. 2000. január 1-én a Szent István Egyetem megszervezése után a KAR felvette a Szent István Egyetem gazdálkodási és mezőgazdasági főiskolai kar Gyöngyös nevet. 2003. szeptember 1-én létrejött Gyöngyösi székhelyel a Károly Róbert főiskola. Most pedig következik ismét zene. Kedves hallgatóink, Önök a Radgers Egyetemi Rádió magyar nyelvű adását hallják. A mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai műsort a szülő városomnak Gyöngyösnek a bemutatására szenteltem, úgyhogy már egy jó pár oldalt Sikerült felolvassak abból a bevezetőből és bemutatóból, amit szántam a hallgatóknak, ugyan sokaknak, akik talán Gyöngyösről hallgatják, nem volt újdonság, amiket mondtam, és elérkeztem ahhoz a részéhez a beszámolómnak, a bemutatásnak Gyöngyösről, hogy Gyöngyösen születtek híres emberek is. Az első, akit meg szeretnék említeni, az Hám János Szatmári püspök lenne, aki 1781. január 5-én született Gyöngyösen. Azután itt született Gyöngyösen 1793-ban Bugát Pál orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1818-ban Almási Pál politikus, az első népképviseleti országgyűlés alelnöke is Gyöngyösen született. Azután Garai János költő újságíró 1913. május 29-én látta meg a napvilágot Gyöngyösen. 1923. március 20-án Abaiván, Író, újságíró született meg Gyöngyösön. Aztán válogatok itt önöknek, hogy ki tudnék mondani, talán a mai politikai életből sokan ismerik Fodor Gábor politikust, volt minisztert, aki 1962. szeptember 27-én született Gyöngyösön. 1971. augusztus 17-én Magos Zoltán közismert magyar szakács és Gyöngyösön látta meg a napvilágot. Aztán gondolom sokan ismerik a Gábort, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét, aki 1978. augusztus 20-án született Gyöngyösön. Zalár József költő 1825-ben született, augusztus 28-án szintén Gyöngyösön. És egy sportembert is megneveznék, a legendás Debreceni labdarúgó klubnak a volt vezetőedzőjét, Herceg Andrást is megemlíteném, aki 1956. július 11-én született szintén Gyöngyösön. Amit talán még megemlítenék itt, főleg így, hogy sportterén úszkálok, A gyöngyösi strandot, ami 2007. május 14-én zárta be a kapuit több évtizedes üzemelés után, ugyanis az Európai uniós szabályoknak megfelelően a vízforgató berendezés hiánya miatt felújítási munkálatokra volt szükség. A strand bezárása után nem sokkal megkezdődtek a munkálatok. A régi medencéket lerombolták, majd újra tervezték és újraépítették, így mostantól feszített víztükrű medencék üzemelnek gyöngyösön a strandon, megfelelve a szigorú szabályoknak. <kül> a gyöngyösi víz alkáli karbonátos gyógyvíz, amely Metakősavat is tartalmaz. Összetételénél fogva jótékony hatással bír bizonyos bőrbetegségek, gyomorpanaszok, reumatikus és idegrendszeri megbetegedések ellen is. Kedves hallgatóink, Önök az LGT-t hallják éppen, az Embertelen Dal című számmal, és uh, én pedig um, újra fel is fe fel Önökkel frissíteni a mai adás témáját. A mai adás témája az én szülővárosom Gyöngyös. Kicsit bajba voltam, amikor ezt a témát választottam, hiszen nem voltam benne biztos, hogy való-e ilyet csinálni, hogy arról beszélni, egy adást annak szentelni, hogy az ember honnan jött, de aztán inkább úgy gondoltam, hogy igenis fel kell ezt vállalni, hogy honnan jöttünk, hiszen az, ahonnan jöttünk, az, az mindannyiunknak tisztelni kell, mindannyiunknak tisztába kell, abba, kell abban lenni, és erőseknek kell lenni azzal, hogy azonosulni tudjunk azzal, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hiszen a múltunk az a saját részünk, és ez nem csak személyes, egy-egy emberre levonatkozható kö következtetés, hanem azt hiszem, hogy ez egy elég, egy egész nemzetre lehet igaz. sokszor előfordul velem, hogy elgondolkozom azon, hogy mit is jelent nekem ez a gyöngyös, ez a város, a szülővárosom, mi az, amit kaptam a várostól, és mi az, amit talán sok velem egykorú biztosan hasonló lát és vél, amikor gyöngyös az eszébe jut és talán nem fogok túl elfogult nap tűnni, azért, mert a nagyfülleim és tanárok voltak gyöngyösön, de számomra egy rendkívül fontos szerep, szerepet kap az oktatás, mikor arra gondolok, hogy honnan jöttem. Hiszen gyöngyösön, az oktatás terén, amit tapasztaltam, illetve kaptam, az nagyon fontos a számomra. A tanárok fegyelmezettsége, tanítási módszereik és a tantárgyak iránt mutatott érdeklődése úgy gondolom, hogy biztos alapot adott nekem abban, hogy itt a világ másik oldalán hely tudjak állni és egy erős szintet tudjak tartani a tanulmányaim során. Gondolom sokan mások is, akik gyöngyösen ezt megkapták, így vélekednek, és ezt őrzik, azt hiszem, az életük végéig. Egy másik pozitívum amit, mint gyöngyösi azt hiszem, kiemelt helyen tartok, és büszkén gondolom, hogy gyöngyösiek általában egyetértenek velem, az a természet szeretete. Ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy a Mátra lábánál helyezkedik el a város, és eleve a hegység közelsége és szépsége megköveteli számunkra gyöngyösiak számára a természet tiszteletét, de lehetséges, hogy a Mátra természeték kincsei már a honfoglalás ideje alatt az ott letelepedőkben táplálták, a talaj, a föld és a víz iránti szeretetüket és gondoskodásukat. De ha már a természetnél tartunk, azt hiszem, hogy egy másik tényt is meg kell említsek, amit, mint Gyöngyös egy jellegzetes dolognak tartok. Nem hiszem, hogy ez egy véletlen, de gyöngyösen szinte minden harmadik ember, akit ismerek vagy ismertem, elkötelezettje az irodalomnak, a zenének vagy bármiféle művészetnek. És mint Gyöngyösi, én ezt mindig nagyon nagyra értékeltem, és köszönöm nekik, köszönöm nektek, ha hallgatjátok az adást. És nem akarok azért annyira elfogult lenni, és talán egy negatív út is kiemelek azt, amit gyöngyösről tapasztaltam, vagy gyöngyösről gondolok, és ez pedig a vallás kirekesztése, és elige, elidegenítése, főleg a kommunizmus alatt. Amilyen gazdag, gyöngyös múltja a hitélet terén, annyira szomorúnak tartom, hogy az én generációm, és talán azok is, akik utánunk jöttek, nem kapták meg azt, vagy nem kaphatták meg azt a szüleit, szüleiktől, vagy a szomszédjuktól, vagy az iskolától, ami művelte volna a szeretetüket, a hozzáállásukat az Istenhez, hogy megtalálják a hitet, és hogy az egy olyan értéket képezhessen, az ő életükben nap mint nap, ami előrébb viheti őket, talán a munkában, a tanulásban és a családépítésben. Persze ez lehet csak egy személyes vélemény, de úgy gondolom, hogy ha valamint lehetne változtatni és jobban odafigyelni, az az egyházak és templomok iránti szeretet és bevonása a gyöngyösi életbe, a gyöngyösi családok életébe. És noha én már régóta eljöttem onnan, de úgy gondolom, hogy hogy ha ez javult is, mindig van egy kis, kicsit több hely a javításra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és hogy jobban tudjuk értékelni azt, amit már az adás elején felolvastam, hogy mennyi templom, mennyi gyönyörű kultúra rejlik gyöngyösön abban a kis városban. Nos, folytassuk újra zenével. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz a lépten. I'm a stranger Most is viszanszik a létem. Itt tűr az idő anyakamón, ki fogja kúr. Kedves hallgatóink, rohamosan közeledünk az adásidő végéhez, így szeretném önökkel ismertetni a helyi New Brunswicki programokat. Legelőször szeretném önöket meghívni és közölni önökkel, hogy a New Brunswicki Magyar Klubban Tarnai Kis László és Nagy Ibolya koncertet, illetve zenés előadás november 6-án délután 5 óra 30-kor. Előtte vacsorát is felszolgálnak 4 óra 30-tól. A zenés műsorban magyar nóták és operett részleteket lehet majd hallani, és a koncertre látogatóknak szeretném figyelmükbe ajánlani helyfoglalás uh, um, szempontjából a következő telefonszámokat: 732 734 0456 732 826 8025 és 732 762-40-03 Szeretném önökkel azt is közölni, hogy New Yorkban, a Carnegie Hallban Ádám György zongoraművés tart koncertet november 13-án jegyek, jegyekért lehet hívni és foglalásért pokorni Lászlót a 732-828-82-88-as telefonszámon. Tehát ez Ádám Györgynek a Zongora Estje, ami New Yorkban lesz a Carnegie Hallban, november 13-án. A telefonszám, amin több információt is legyeket lehet venni, 732 828 82 88. Azon kívül ismét szeretném önökkel tudatni, hogy korábbi adásainkban ezt már közöltük, és ez nagyon fontos esemény, a Széchenyi Magyar Iskola Jótékonysági Gála bája lesz 2011. november 5-én, a Nyubransz magyar klubban. A koktélóra este 6 órakor kezdődik, a vacsora 7.30-kor. Természetesen műsorban lesz élő zene, pap, tivadar és zenekar a szolgálatában, illetve az életfa népi zenekar is fel fog lépni. A jegyrendelésért és további információkért lehet hívni a 848 391, 4961-es telefonszámot, még egyszer 848, 391 49, es telefonszámot. Egy programról szeretném még újra értesíteni önöket, ez pedig az 52. Magyar Protestáns Bál, ami Woodbridge-ben lesz, a The Forge szín um, nevű étteremben. Ez az esemény november 11-én lesz, um, pénteken. Ha megnézem, hogy hát, ha meg tudom önöknek mondani, hogy hány órakor kezdődik, de igazából nem találom ezt az információt. Este 7 órakor kezdődik, ekkor lesz a koktél óra. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Akit érdekelne ez, az um, több információ és, és jegyért lehet fordulni a református templomokhoz. Most pedig, mivel már csak két percünk van, szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, és uh, jövő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér várja önöket, a hallgatókat itt a szokásos időben. Mindenkinek kívánok uh, boldog, ha lehet ezt mondani, halottak napját, de ha nem is boldog, de, um, de emlékezeteset és, és um, szeretetteljes halottak napját és még egyszer köszönöm a figyelmüket, és mindannyiuknak kellemes jó éjszakát kívánok!